Отже, ти молився не за себе, а за мене? Так, бо відчуваю, що моє призначення – стати жертвою. Сподіваюся також, що вони не цілком утратили міру в дотриманні Божих заповідей. Ти ж поставив для них як такий, що помер для світу. Отже, тонка ниточка. Тонка, але вона є. На неї сподіваюся, а ще більше на Бога. «А що, коли оку прірви, щасливо перейдеш?» «Питав уже таке», – сказав Сузонт. «Тоді признаю свою поразку, свої здогади випладом хворого розуму, а їх назву благочастивими лицедіями. І поширю життіє Микити, яке написалося задісне. Але сам, – сказав вони, – списали його із життія Семеона Стопника». Вони за тим житієм живуть, а житіє Семеона Стопника признали дійсним церква. Я ж супроти її приписів руки не піднесу. Зрештою, всі житія списані із життій давнішніх, але убрані вони в місцеву одежу і вписані у сучасне життя. Мав змогу у тому переконатися, отже, певною мірою достовірні. І про це я казав і зараз повторю. Живучи за приписами Христа, ми не Христом стаємо, а християнами. Коли ж вони за приписами святого Симеона живуть, то вони не Симеон, а тільки Симеоніди. «Я замислився, мені аж у голові потріскувало від усього цього. А що коли розум Симеона, учня Микитиного, такий великий, що зрозуміє це і відпустить нас вільно?» «Тоді він має надію на покаяння», – сказав Сузонт. «Але природа злочинця така, що, почавши творити зло, зупинитися він не зможе». У цей час ми почули кроки, стежкою йшли Микитині учні, всі шестеро, в тому числі не кифор, який мав би стояти в цей час на чатах біля ока прірви. Розділ 23, у якому розповідається, як ми переходили через око прірви. Побачивши нас біля випростаного на землі трупа Павла, прибульці вражено зупинилися. «Що сталося із братом Павлом?» – спитав Антоній. «Помер від укусу змії», – спокійно відказав Созонд. «Змії?» – здивовано спитав Теодорит. «Але тут силою слова святого змії не водяться, навіть вужі». І тут Созонт мовив річ, яку, здається, не треба було казати. Коли може словом відганяти зміїв, чому не може їх прикликати? Микитині учні спохмурніли. Чому так сказав, спитав Антоній? Бо саме святий прирік Павлові смерть, мовив Созонт. «Святий не накликає смерті», – мовив холодно Антоній. «Він її тільки може проректи, аби приречений мав час покаятися». «А приречення не може бути накликанням?» – спитав Созонт. «Аж ніяк. Святий не може порушувати однієї з найбільших заповідей», – мовив Антоній. «Де ця змія?» «Отам От біля куща», – сказав Созонт. «До речі, це вже друга». Ту першу я скинув із грудей сплячого брата Михайла. Дивовий жамовив Антоній, перекидає чіпалицею мертву гадюку. А першу теж убили? Першу начебто убили, але вона зникла, мабуть, відповзла, мовив я. А може це та ж таки? Треба буде попросити святого, тривожно сказав до своїх супутників Антоній, щоб прогнав зі святого острова цю нечесть. І раптом спитав, може маєте приховані потаємні лихі думки, що навели сюди гаддя? Коли б навели гаддя ми, не нас би воно вбивало, сказав Созунд. Ну, це у волі Божій, мовив Теодорит. Гаддя – поріддя дияволове. І коли б ми були лиховісні,